з того веселого танцю на неї уважно дивилися великі зелені очі. Ольга перехопила той погляд і не могла приховати свого зачудування. Незнайомець мав незвичайну зовнішність. Смагляве вродливе лице, великі променисті зелені очі, чорний довгий чуб, що спадав мало не до плечей. Він підійшов до Ольги і вкрадливо запитав, чи подобається їй картини цього художника. Ольга ствердно хитнула головою. Він скромно вклонився і сказав, що художник перед нею, і назвався Богданом. Дивився захоплено, як милується гарними краєвидами квітами. «Українські жінки таки найкращі у світі», – сказав невимушено. Ви справжня надніпрянська богиня. Я писатиму ваш портрет. Ольга заквапилася до виходу. Художник провів її до метро і запросив відвідати ще одну виставку, відкриття якої буде за два дні. Він настирливо відкривав їй світ мистецтва. Ольга усе глибше занурювалася в нього і охоче приймала запрошення. Богдан проводжав її щоразу до метро. Далі Ольга не дозволяла. На те було кілька причин. Але найосновнішою була одна єдина. Не хотіла, щоб цей шляхетний із вишуканим смаком чоловік побачив ці відразливі краєвиди із заводськими трубами, стару з темними стінами будівлю гуртожитку, у якому вона мешкала. Сьогодні Богдан запросив її до театру на виставку, про яку йде стільки суперечок. Вранці, коли чоловік збирався на роботу, сказала ніби між іншим, «Я сьогодні збираюся відвідати театр. Може, підемо разом?» «То йди. Ти ж знаєш, що я їду після роботи до батьків. Та й не люблю я його». Ольга ввечері їхала на хрещатик, де вони домовилися з Богданом зустрітися. Почувала роздвоєність і сум'яття. Чи мала право вона на подібні побачення? Але цей чоловік усе більше і більше подобався їй. Він, мов би, вростав у її душу, тихо, настирливо, але надійно. Почувала схвильованість, слухаючи його приємний, якийсь, мов би, пісенний голос. Дивлячись на його вродливе, усміхнене завжди обличчя, струнку доладну постать і ці неповторні очі, що пропікали її наскрізь. Вийшла з метро і відразу ж у велелюдді побачила Богдана. Він стояв із оберемком троянд. Зодягнений був у вишиванку, білі штани прикрашав широкий гуцульський пояс. За нього перечіпалися поглядами перехожі, а він шукав очима Ольгу. Побачив її струнку, елегантно зодягнену і радісно кинувся навстріч. Галантно вклонився, поцілував руку і віддав квіти. Вони повернули у вуличку, що вела до театру. Богдан торкнувся рукою її ліктя і зупинився. «Бачите Олю?» Он те вікно на другому поверсі. Він показав рукою. Ольга глянула туди. То моя квартира. До початку вистави ще 45 хвилин. Давайте зайдемо, вип'ємо пофіліжанці кави, і я покажу вам серію портретів жінок різних областей України. Мене давно цікавлять наші етнічні типажі. Він вимовився це таким безжурним, ненав'язливим тоном, що Ольга, трохи повагавшись, згодилася. Його квартира чимось нагадувала сувенірну залу музею, вигравала ліжниками, гобеленами, тобірцями, куманцями, писанками, різьбленими полицями, вишитими серветками, рушниками. Ольга аж розгубилася серед того моря красивих речей які витворили чиїсь талановиті роки. Богдан показав їй портрети. На неї дивилися люди різного віку – старі, молоді, дівчатка і дітки. «Я тримаю їх вдома. На майстерню вже робили на літ. Не всім подобається те, що я малюю Україну і українців, і жодного портрета героя соцпраці, партійного керівника». Він іронічно засміявся. Ольга подивилася у його вічі і відчула щось нове, те, що єднає її з цим чоловіком, єднає надто глибоко і болісно. То був єдиний біль і єдина любов, яку несли у своїх душах усі справжні українці, як хрест, як спокоту. А затяжна мить не проклала місток між їхніми душами. Богдан теж багато прочитав у тому мовчазному погляді, підійшов ближче і сказав схвильовано: «Я вперше бачу такі очі, як у вас. Здаля здаються чорнющими, а насправді сиві. Кольору осінньої дніпровської води. Рідкісний колір. Переважають карі, блакитні, світлосірі, а ось такі». Як з іншої планети, сідайте, я зараз. Ольга опустилася в крісло, а Богдан пішов на кухню. Невдовзі з'явився стацію, на якій стояли порцелянові чашечки з кавою, тістечка, цукерки, пляшка шампанського, кришталеві келишки. Він відкуркував вино, налив у фужери. Ольга здивовано зметнула бровами. За єдність душ і взаєморозуміння, тонкий звук кришталю, неначе з її. Ми, здається, йдемо до театру, сказала стримано. Чи в нас помінялися плани? Усе залежить від вас, від вашого бажання. Богдан відпив грайливий напій і опустився на коліна. Взяв оджену руку і припав до неї губами, а потім довго і схвильовано дивився їй в очі. Вона не відвела свого погляду, лише чула в собі два голоси. Один гугняво повторював «Іди, підводься і йди до театру», а другий зупиняв «Не треба, не обминай цієї солодкої миті». В тебе не було таких красивих миттєвостей. Втопися в цих очах, відчуй себе щасливою, тобі вже майже тридцять, а ти не знаєш, що це таке. Не обривайте цієї дивовижної мережки, зітканої схвильоності та ніжності, прошепотів Богдан. Несподівано для себе Ольга торкнулася пальцями його скронь, брів. Той доторк схитнув Богдана. Він ревійно пригорнув Ольгу і припав до її губ, кинувши задихану, до біса, той театр. Не треба, ледь чутно промовила Ольга і підвелася. Прошу вас, Богдане. Ольга посміхнулася. Тобі не треба, Богдане. Зачекай. Я тридцять шість літ чекав такої, як ти. Його вуста пахли смореками, і тіло пахло сморекою, і ніч їхня клекотіла не наче гірський потік. Ольга відчувала, як чорним прядивом висотуються її задавлені болі печалі, а у виходи щось молоде, зелене, як хміль, обвиває душу. То було вперше. Не здогадувалася навіть, що здатна на такі почуття. Ніч переросла в досвідок, ранок. Збіг день, прийшов вечір. І знову зійшла ніч, гаряча, медова. Заснула в Богданових обіймах, він гладив її волосся, лице і шепотів. «Стань моєю!» Той шепіт приколихував її і кидав у нове полум'я. «Я так довго йшов до тебе! Не залишай мене!» Їй ніхто і ніколи не говорив подібного. Щаслива посмішка блукала на вустах, але щось стримувало і не дозволяло вимовити «так». Сама собі нагадувала обважнілу хмару, з якої випали рясні дощі, і вона тихо і легко пливе по небу. Витверзилася, побачивши сонце, що світило вікно. Випурхнула з Богданових обіймів, встигнувши зойкнути. «Який сьогодні день? Понеділок?» «Я згубив лік дням і числам», – Богдан щасливо розсміявся, виловив Ольгу, що встигла задягнутися і причесатися, і знову припав до її припухлих від поцілунків губ. Вона вислизнула з його обіймів і вибігла на вранішню гамірну вулицю. Зиркнула на Богданове вікно, затягнуті штори, схожі на ткані українські рушники. В ньому з'явилася смаглявотіла Богданова постать. Він проводжав її закоханим поглядом. Ольга і в собі відчула той навіжений, непроглядний туман і рушила хідником до хрещатика. Думки плутались, як телеграфні дроти у вітряну ніч. Як пояснити свою відсутність чоловікові? Де візьме мужності для правди? Не знала, що кинули її в обійми цього майже незнайомого чоловіка закоханість, самотність чи молодий шал. Одне знала напевне, що в ній уже третій день штормить стрімка і гаряча хвиля. Подібне сталося з нею вперше. Вона ніколи не зраджувала свого чоловіка, хоча й не любила його. Подумала, що траєкторія зради до примітивності проста, але нестерпна і осорожна. Це ніяк не в'язалося із нею і світом її моральних цінностей. Щось скімлило в душі, а зелені очі кликали і вели в зелені нетрі любощів і ніжності. Побачила телефонну будку, подзвонила Марії на роботу. Та відразу ж озвалася. «Чи могла б ти зустрітися зі мною на кілька хвилин?» «Я тут неподалік. Вийди, якщо можеш». «Я одна в кабінеті. Мої парубки розбіглись десь у справах, і ми зможемо поговорити тут», відказала Марія. За кілька хвилин Ольга прочинила двері кабінету і розгублено подивилася на подругу. Сідай, Марія показала на стілець поруч свого столу. Хочеш кави? Та нічого я не хочу. Ольга махнула головою. Щось сталося? Та сталося. Я зійшла зі своєї орбіти і не знаю, чи варто мені на неї повертатися. Чи може залишитися на новій? Я щойно прийшла до тебе від коханця, з яким провела дві ночі. Ольга з викликом подивилася на Марію. Була вона тієї миті гарна, точнісінько така, як колись, коли на неї задивлялися університетські зальотники, а факультетські хлопці присвячували їй вірші і заворожено проводжали поглядом Горду, граційну дівчину з каштановим волоссям, темно-сірими очима і білим, мов би, мармуровим обличчям. Ольга відчула, що гидливі хвилі, які несли її дві доби, раптом обернулися в пекучий сором. З'явилося бажання втекти кудись і перебути там, доки не менеться навіжена і несподівана Течія її життя. Але добре пам'ятала, що від себе ще нікому не вдалося втекти. «Що мені порадь робити?» Вона звела на Марію темні очі. «Ти його любиш?» «Я сама ще не знаю, що це за почуття. Принаймні, це не те, що до чоловіка». Там я як уламок льоду, Ольга зітхнула. Не знаю, як мені тепер бути з Анатолієм. Він хороший, добрий чоловік, але я його не люблю. Знаю, що він мене любить. Одне тобі пораджу.